він і далі розмовляв сам із собою навіщо це дзеркало як воно працює допоможи мені мій пане на превеликий жах гаррі почув як відгукнувся голос що виходив здається із самого квірела використай хлопця використай хлопця Квірил повернувся до Гаррі. Ано, потере, ходи но сюди, ляснув у долоні, і з Гаррі спали мотузки. Він повільно звівся на ноги. Ходи сюди, повторив Квірил. Глянь у дзеркало і скажи мені, що ти бачиш. Гаррі ступив крок уперед. Я мушу збрехати. Мушу збрехати, розпачливо думав він. Мушу подивитися і збрехати. Ось і все. Квірил підступився ближче. Гаррі відчув дивний запах, яким відгонив, здається, квірилів тюрбан. Заплющив очі, став перед дзеркалом і розплющив їх побачив своє відображення, спершу блідий і налякане. Але замить відображення йому всміхнулося. Воно запхало руку до кишені і витягло звідти криваво-червоний камінь. Тоді підморгнуло і засунуло камінь назад. Гаррі відчув, як щось важке впало до його справжньої кишені. Якимось чином Неймовірна річ, він здобув камінь. Ну, нетерпляче запитав Квірил, що ти там бачиш? Гаррі набрався відваги. Бачу, як мені тисне руки Дамблдор, вигадав він. Я, я виграв для Грифіндору кубок гуртожитків. Квірел. Знову лайнувся. «Забирайся звідси!» – звелів він. Відступаючи на бік, Гаррі відчув, як до його ноги торкається філософський камінь. «Ну що? Пан? Чи пропав?» Але не встиг він ступити і п'яти кроків, як пролунав високий голос, хоча Квірл навіть не ворушив устами. «Він бреше! Він бреше!» Потере, назад, закричав Квірел. Кажи мені правду, що ти там щойно побачив? Знову залунав високий голос. Дай мені поговорити з ним, лицем до лиця. Мій пане, вам забракне сили, вистачить для цього. Гарі здалося, ніби його прикувала до місця пастка диявола. Не міг рухнутися. Він нажахано спостерігав, як Квірил почав розгортати свій тюрбан. Що діється? Тюрбан упав додолу. Без нього Квірилова голова видавалася напрочуд маленькою. А тоді Квірил, не сходячи з місця, повільно обернувся. Гаррі мав би зойкнути, але не міг видати жодного звуку. Там, де мала бути Квірилова потилиця, було обличчя. Найжахливіше з облич, яке коли-небудь бачив Гаррі. Обличчя було біле, мов крейда. Мало лихі червоні очі, і щелини замість ніздрів, як у змії. «Гаррі Поттер!» – просичало воно. Гаррі спробував відступити назад, але ноги не корилися йому. «Бачиш, чим я став?» – сказало обличчя. «Сама тінь і мряка!» «Я маю форму!»